A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Kërkojm beshtetin e mbrojtjes së Allahut subhanahu wa ta'ala nga shejtani mallkuar me emrin e Allahut të gjithëmshirshëm dhe mëshirplotit. Më Çdo falënderim i takonë Allahu të subhanahu ta'ala zotit dë gjithësis dhe gjithë mëshirë shumin mëshit plotit, së ndu esit të ditës e gjukimit, e falendrojmë Allahu të subhanahu ta'ala, i cili i thot të dërguar ti Muhammedit sëllallahu aleyhu sëllem, vërtet ti o Muhammed jeni një shkall të lartë moralit. Pajshë e bekime dhe mëshirë Allahu të qofshin bëdërguar në ti Muhammedin sëllallahu aleyhu sëllem, i cili e shlutur zotit ti, duke thënë, o zotë im, si kurse ke përsosu fizionomin pamjen time të jashtme, ashtu përsos dhe moralin tim, zemrën time, përsose. O zotë, fale bekoj dhe më shiroj atë, familin e ti, shokët e ti, dhe gjithë ata që kam pasuar me besë në kri, dherën dit në gjukimit. Të ndëruar shikuesë, ja të kemi përsëri bashkë të përmaluar për Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam duke dashur të shiojmë në disa momente sa do pak nga habibi unë aleyhi sallatu sallam duke dashur ti jemi më prantë të dërguar të Allaud sallallahu alaihu sallam, më ndova që dhe në këte emision të flasë për të dërguarin Allaud sallallahu alaihu sallallahu alaihu sallam, me shpresë dhe duke lutur Allaud s'panë o tala, që nga bëjë prepasuesve ti besnik dhe që t'ingjajmë ati, sa të kemi mundësi. Me qëllim që ti jemi pranti në ditën e gjykyimit, duke qënë me moral të lartë e vlera humane. Nga se i dërguar e Allahut sëllallahu a.s.m. thot, më pranveje në ditën e gjukimi do tjetë a i që ka moralin më të mirë. Më i mirë i besimtarve, është a i që ka moralin më të mirë, thot prafeti sëllallahu a.s.m. E që ka i fut njerëzit më shumë në gjenet, është devotëshmëria, dhe morali i mirë. Kto jam prej disa prefjarve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në një kohë ku ne vuajmë pasojat e hidhura të vrazhdësisë dhe komunikimit arrogant. Komunikimi me fjalë të buta e të mira. Tërheqja e bashkëbiseduesit në përmjetë vështrimit të vëmëndshëm, e shoshiruar kjo, me busjeshtje të ambël, pa dyshim, të gjitha këto, të treja së bashku. Fjala e mirë, vështrimi të vëmëndshëm, dhe busjeshtje e ambël, të gjitha këto, ndikojnë shumë në përfitimin e zemrave të njerëzve. E të gjitha këto, radizoheshin, harmonizoheshin mrekullisht nga i dërguari i hyjn, alayhi salatu wasalam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më gojë ëmbël, e nuk ka se si ndodh ndryshe. Ku nga goja e tij u komunikua mesazhi hynor, fjala e Zotit me korrektësin më të plotë e në formën më të bukur. Allahu sëfëhana wa ta'ala, e urderon të dërguar në ti, a.s.a. në Kurani në Fëhamëlat, e urderon që të flasë sa më butë, dhe o vetë matë, por të gjithë besim të artë. Kulli ibadë, jëkulu, në ti hi ahësën, faqin shejtani ynzau bainhem inna shejtana kana linsani adu bain thu euroberve te mi te thon aty qe esht me mir fjalen me te mir te zgjedhin pra nse ka dy fjal qe duhet thuosh ti o musliman e ti o muslimane njera esht e mir dhe titra esht me e mir te zgjesh aty qe esht me e mir Thuaj u robërve të mi, të thonë e të zjedin fjalët më të mira. Vërtet djali dëshiron të përqaj, sigurisht që a ja imbetet armik i hapët i njeriut. E ndërsa i drguarja laot, arihi së laot u sëlam thot, musliman i vërtet, e themin në klapa, musliman me besim të plot. Eshta i i cili ose aji nga goja dhe dora e të cilit shpëtoj njërezit. Ja kështu ka thëmë profetit sëllallahu aleyhu sëllem. Në një di tjetër, i dërguar e Allahot sëllallahu aleyhu sëllem thot, fjale e mirë e sadaka, e shlimosh, e shbamirësi. Në përgjithësi, fjartë e profetit sëllallahu aleyhu sëllem ishim fjartë të qiltra, fjartë të mbuta, fjartë të ëmbla, të drejta, Idrëguar e Allahut sallallahu aleyhi wa sallam, e tërhiqte bashkëbiseduesit edhe në përmjet vështrimit të vëmand shëm. E a i shumë të kujdejshë shëm. Amrëd luas, radiallahu anhu, një preshobet profetit aleyhi salatu a salam, në të regonë se idrëguar e Allahut sallallahu aleyhi wa sallam, të regonë të, Shumë interes për bashkë forësin. Gjëndja emocionale dhe dërguar të laut sërë allahu alaihu sëllem ishte në harmoni të flot, ma të që kishte për para. Gëzoeshe, kura i ishte gëzuar, dhe shprehte shenja shqetsimi, kur bashkë biseduesi ishte i shqetsuar. I dërguar e allahu talihi sëllatu oselam, fliste aqë ëmbër, aqë but, sa që dhe njëriut më të keq, i fliste fjalët më të buta. Pra da i përfitoj zemrat e njërzve. Në këtë mënyr, i dërguar e Allahut, sallallahu aleyhu sallem, u a fitoj zemrat gjithë njërzve. Veta mëri thot, se gjë një bisede, i dërguar e Allahut, sallallahu aleyhu sallem, mu dretua aqë ëmbërsisht, dhe një bërësieshje aqë tërheqë se sa që me ndohëva se isha njëri u mëjë mirë. Dhe i thashë, ojë dërguari Allahut, unë, apo e bubekri është nëjë mirë. Tha profeti sëllë Allahu a.s. e sa dikullë mesdukë, mi sinqertit dhe sinqertve, e bubekri. Ojë dërguari Allahut, unë, apo Umeri është më i mirë? Umeri tha profetit sallallahu alejhi wasallam. O i dërguari i Allahut, unë apo Uthmani është më i mirë? Uthmani tha profetit sallallahu alejhi wasallam. Amrim në fund tha, tha me vete. Ah, sikur të mos e kisha pyetur fare. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vëstrimin e kujdesshëm e shëshërëm të e dhe me busjeshtit e embel. Dhe fosht, busjeshtja në fytur në vlajtën të e sadaka, është ba mirësi. E budardaj radiallahu anhu në të regonë se profeti sëllallahu a.s. busjeshte dhe gjithmon, busjeshte shumë, gjithmon e ka parë duke busjesht. Muslimani duhet jetë mesatarë. me satarizmi është apo me si jartë është i kërkuar një islam. Gjithmon. Nuk duhet të qesh me zëtë lartë. Se kjo janë gurtëson zemrën. Por dhe asë ti shohë njerëzit me fytyrë të vrajshët. Shku suri ka njerëzit. Sepse kjo i nëverit, i largon, muslimani është me satan. Buës jesh emblë. Ashtu si dërguar i Allahut, sallallahu aleyhi wa sallam. Kjo është uvëzimi i të dërguar të Zotit. Sallallahu aleyhi wa sallam. Naturisht, respektimi i ndinjave të njerëzve është një mnjet edukativ shumë i rëndësishëm që nga regulon raportet me njerëzit e tjerë. Sigurisht, që edhe në këtë qështë, ndekse qështë, i drguar e Allahutë sërëllarë, se mi shte shumë indjeshëm, se cilit i e për hakuën që i të akonte. Në sot, kemi shumë defekte në këtë drejtim. Në sot, si lëmi ashpër me njerëzit. E sidomos, me ata, me që ga bojmë, por të gjithë ga bojmë, edhe ne ga bojmë. Por nuk duhet të sile mja ashpër. Nga studimi sile së profetit Alehi sëratu sëra, duhet të përfitojmë mësime e të nëzirim regula me qëlim që të përmisojmë sile në tonë me njerëzit, gjithë komunikimit me ta. I dërguar e Allahut sërëllahu Alehi sërëm sile mirë me të gjithë edhe me gabimtarët. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk e përçmonte njeriu që gabonte. Nëse dikush gabonte, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam këshillonte butësisht me qëllim që të përfitonte ai gabimtari por dhe të tjerët dhe të mos përserit e gabimi, të ndrejqe i gabimi, të, të mos kishte pasoja, dhe të realizohet shëqillimi. Kur dikushka bëllën të profetisë sënëllahu a.s. në mënyrë të tërthort, për dorë të vetën e tretë shumës, duke thënë, që janë ata që thonë kështu e ashtu, a ishte një person? A ishte prezent, atje? A të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të por nuk i dretojë profetisë asem me gishtë nësit njërës vejoja. Që janë shf, ata të cilë thonë kështu e ashtu? Apo veprojnë kështu dhe ashtu? A i cili kishtë e gabuar e kuptonët e me njërë. Dhe e ndrejshë të gabimin. Ndërkohë që e ndjenë të vetën të respektuar dhe jo të përbuzur. Sikur se përbuzin shumë këshilu e sa njerëzë. Në fakt, kjo është diskreditim dhe nuk është këshil. Këshila në sytë të njerëzve është diskreditim. I drguari Allahut sërë Allahu a.s. si le mirë me gjuna këshartë, me qëfar qëlimi, me qëlimi për t'i shpëtuar nga zjarë i gjahenemit. Allahu në ruajtë për ti. Por, nuk toleronte as pak në parimet themelore të fesë. E këna ishte Allahun së pano tala. Dhe nuk toleronte në parimet e fesë. Në të njëtën kohë, i dërguar e Allahut sallallahu alaihu vësërëm i uren të ali, sërë, shumë në lajkat dhe sërbilizmë. E, qështë lajkatimi i parë në aspektin fetarë është tolerimi në fe duke kërkuar interesat e kësaj bote tolerimi në fe duke plotësuar çëshet personale interesat e ngushta personale a po e thonë ndryshe të kënaqësh njerëzit pa e brarë mundjen se kënaqet apo zemërojt zote njerëzve. Kjo është rajka tim. Dresa sile e mirë, duk pajtojt me këta. Ti në përmjitë sile e së mirë, në rathë parë do dëshiron të fitosh këna i sina laltës, fa në tala. Nga në atitër sile është mirë me gabimtarët, duke respektuar në djenjat e tyre. Kjo është e shparë kërkohetë. Idrëguar e Allahut sallallahu aleyhu sallallem i ndërgjeson të njërzit për të drejtate të vejgjilve. Sikur se i nëziste ata që ti respektonin më të moshuarit. Shikoni se shfarësilje të bukur. Idrëguar e Allahut sallallahu aleyhu sallallem u mërë të lej të vejgjilve për të shërbywer më të moshuarve. Nëse ata të vejgjit pra, i jepni lejë, mirë. Elhamdullah. Dhe nëse nuk i jepni lejë, atëhere, ndërko profetisë sërëllavrisë më kishte respektuar në djenjat e të moshuarve, i bërë në ata, i ka bërë ata që të ndjeshin të respektuar. Kështu si lejë profetisë, a rejhë sëratë u sëramë i dërguar i Allahut sëllallahu alaihu sëllem edhepse ishte burë shteti, personalitet i lartë, pa të shim ka qenë kryesa më modeste mbi faqen e dheut. Morali të dërguar i Allahut sëllallahu alaihu sëllem shfaqe me njyra më të forta para se gjithasht në familin e vetë. A i ishte burim ngrohtësie, burim dashurie, burim harmonie, mirësie, bekim në familin e vetë. Duk e ndihmuar, kjo shfaqe dhe duke ndihmuar bashortën e të ti, a po bashortën e të ti. A shpytur a ishja radiallavnë. Se shfar pune bënd të i dërguar i allaut, shfar bënd të i dërguar i allaut sërallavnë së më në shtëpi. Fa ishja radiallavnë, ha? Bënd të pun të shpisë kush për nesh është në këtë nivel. Vënd të punët është në pisë, e ndërsa kur vinte koha e namanzit, i përgjigji thirës ujnore. A të here, a i ngrije dhe qo shkonte për në gjami, që të fali. Zemre dhe dërguar të laut, së në Allahumë arihu sëllëm, i pranon të të gjithë, a i duron të gjith, të gjithë, i ndihmon të të varfërit, u shërbente të doptëve, i, i përkrahë të viktimat e padrëtësis, ishte si baba për jetim. U afshin të lotët të përvuajturve, u dhuron të gjithmon të përivuarve, edhe pësa i vetë bërë një jetë vështirë. Ju kujtoj këtu fjallën që aji, arihi s.s.s. ka thëmë pak qasë dhe para se të ndronë të jetë. Pa profetit sallallahu alaihi wasallam, në bashkësia e profetëve e të dërguarve të Zotit nuk lëmë pas asgjë si trashëgimi. Gjithçka që lëmë është për bamirësi. Nuk ishte qëllimi i profetëve të dërguarve të Zotit fitimi i kësaj bote. Ishte qëllimi, ata kishin për qëllim fitimin e kënaqësisë Allahut subhanahu wa taala edhe pse njeriu me personalitet më të lartë ishte njeriu me personalitet më të lartë, e shumë i shqetësuar me hallën dhe problemet e njerëzve, kjo nuk e pengonte të dërgohej Allahu te sallallahu alejhi vesallam, që të shërbente familjes me përkushtim. Emil te dele. I arnonte rrobat, i shërbente vetes, hante me shërbëtorin. Ky ishte dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa sallam të ndërruar të le shikues për pak qasë dhe për ndërpresim këtu emisionin për të vazhduar me legën dhe bulnetin e laud së fanotarën pjesën e dytë pas pak sekuenca sekuenca pauze dhe përkëshim allahu ishë brepën e të mira o o o o Alhamdulillah, o salatu, o salam, ala resullillah. Shikues në deruar, pas këse pauze të shkutër, sërish të akoemi pjesën e dytë të këti emisioni për të folur për moralin e dërguarit Allah, o salatu, ku në pjesën e parmën e përmëndëm se i dërguarit Allah, o salatu, dhe se mi ishte njëri më modest, që ka shkeru mbë i faqen e dheut, alehi, salatu, o salatu, me gjithë personalitetin e lartë, hall edhe problemet që kishte i dërguar Allahu te sallallahu alajh wa sallam. Gjithë hallat dhe problemet e popullit mbi kurizën e timbinin alajh wa sallam ai preocupoi për të gjithë. Dhe mundohej që të gjithë t'u përgjigjej me fuqinë dhe mundësinë që kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala. A desha ta ilustroj këtë me, shëm, me shëmbull, ka shumë shëmbull nga jeta e profetit alajh wa sallam. Por ajo që të bije në sy është modestia e të dërguar të Allah të sërësëm me fëmijët. Me fëmijët, si lej, si të ishte në moshen e tyre, i për këdhejlëte. U ofron të dashuri, u ofron të misësi, butësi, gjithë shkatë mirë. Sërë Allah, njëherë, e nësi në tregojë, shokë i profetisë sërë Allah, në së dërguar e Allah së të sërësëm, në dërguar e Allah të sërësëm, u printe namaz, sahave shokve ti, namazin e jules të dreks. Ndërko, para namazit, i drguarë Allahut sallallahu alaihi sallam, kështë e marrë një prej nipve ti, alaihi sallatu sallam, dhe e kështë e vendosur, i vogël, kështë e vendosur në kraun e, uh, po, e mbante në kra, ndresa kur ra në ruku, e vendosë në kraun e djadh. Ndërko, bjene seshde, alehi sallat u sallam. Fëmija i hipën profetit, alehi sallat u sallam, mbikuris, e kaleron. Ndërkohë i dërguar e Allahut, sër Allahut, sërme i vazhdoj seshden e zhjati, jashtë normalis, ndryshën ka sa vepronte, zakonisht, sa që ushqetsuan shokot, e një pretyre ishte dhe nesi, transmiturës i këte aditë, vetë nesi e thotë, e ngrita kokën, Namaz, gjithë njërzit të ishin në sejgjde. Unë kërita koko në tha wahabitën, uh, qëfar, qëfar po ndodhë? Kërë shikojshë njërzit, vazhdonin në sejgjde ndërsa njëpi profetit, mbi kur izin i dërguar të Allahut, sallallahu rësem. Sa hapët u shqetësua nga kja? Kun baroj namazin, i thanoj dërguar Allahut. E zjatët sa si shumë sejgjde në qëfar ndodhë? Tha profetit, sallallahu ari, vësallam, i, i pysin, von uh, Mozvall ne menduam se po të vinde shpallja ose uh, të kishte erdhur Egjeli apo vdekja n -n në nësejtë, ta mori shpirtin Allahu nënotal nësejtë. Prandaj u shqetësuam, i tregojnë shkaku. Tha profeti sallallahu nuk është as kjo as ajo, nuk është kështu. Por se ky nipi im, më hipi në kuriz dhe u nuk desha ta nxitoja. Shikoni subhanallahu mëshirën e profetit sërësëm. Nuk desha ta nëzitoja derisa i të deri përëtëson të e qefin e vetë. I drëguar e Allahut sërëllahu a.s. ishte ash modest sa që nuk dalohi fare nga shokët e ti kur ku vendonët, mes, mes shokëve. Si gjithë tjertë, i barabart mes të barabartëve. Vinte do një beduin banor i shkretirës. Nuk e njikëte, nuk e kështë parë profetit së radhësem, po me të natyre në tyre të vrajët, së Allahus fanautala i thrishtë të i dërguar i Zotit dhe shokët i thrishtë të i dërguar i Zotit, ndërsa a i përste, ku është Muhammedi? Cili është Muhammedi, nuk e njëkhte të dërguar në Allahus së radhëlavu a.s. nga që a i nuk daloj nga tjertë. I dërguar në Allahus së radhëlavu a.s. ishte shëmbullë për të gjithë. Udhësit mësojmë për ti vendosmërinë. Thirsit në fe mësojmë për ti se si të jen të mëshirshëm, të butë e tolerant. Pushtetarët mësojnë për ti modestin, gjykatësit mësojnë për ti drejtësinë. Prindrit mësojmë për ti shembullin e edukatorit të përkryer e kështu më radhë, të gjithë mësojnë për e të dërguar të Allahu të sërë Allahu a.s. dhe profitojnë nga murari profetisë sërë Allahu a.s. Nga sa i, është shëmbull i shkëllqyër për të gjithë. Allahu i lartë madhruar në kuranin famë lartë, në lidhje me këtë thotë, Lëkadëkana lëkum fi resulillaj usvetun hasene, limënkana jërgjullaha o li omul akhir, o dhe kërallaha këti. Ta shmetë e ki dërguar i Allahut, ju keni një shëmbull mjaftë të mirë, një shëmbull të shkërqyër për të ndikur dhe pasuar. Po përke? Për atë që shpreson takimin me Allahun, në takimin Allah, shpreson në takimin me Allah dhe në ditin e fundit, dhe kujton Allahun, s'fana u ta'ala, shumë. Në gjdo musliman, që shpreson takimin me Allahun, s'fana u ta'ala, Gjdo musliman që besonë në Zot, duhet andjek me për pikëmëri dhe besnikrit të drguarin e Allahut Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem dhe të karakterizohet me moralin e ti për të siguruar shpëtimin dhe lumëturin në këtë bot dhe në botën tjetër dhe jo vetë të mkaqë. Muslimanët dhe jo muslimanët besimtarë dhe jo besimtarët, të gjithë do të përfitojnë nga morari i të dërguar të Allahu subhanahu wa selem, sepse ai është dërguar për mbarë njerëzimin. Cudo që kërkon shpëtim dhe lumturi të përshtatshme, duhet i besojë këtij profet i fisnik. Cudo që kërkon shpëtim dhe lumturi në këtë botë, do ta ndiejë dhe të pasojë këtë dërguar Fisnik, sallallahu aleyhi vësallem. Duk e mbyllur në mbyllje të emisionit të sotëm, desha të veqoj dy pre fjalve, nga se kam prej jo besimtarve për flasë, ka pre tyre që kanë gjykuar me objektivitet dhe pa ansi, për figurën e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Ka shumë të tjilë. Por në do të veqoj vetëm dy, fjesht për ta ilustruar. I pari është Michael Hart. Kjo ka shkruar një liber në të cilin ka përmëndur një qinë personalitete më me influens që ka ndykuar më shumë një histori. Dhe Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem jorasisht e ka vendosur në kryet e listës i pari. Vula e profetit ve alaihi salatu selam. Shikoni edhe pse ishte jo besimtar, të parin në listën e njerëzve që kanë influencuar, kanë ndikuar në historinë botërore. Dhe duke e argumentuar veprimin e tij të drejt, thot, tekstualisht thot. Alternativa ime e vënies së Muhamedit ne themi sallallahu alaihi wasallam. Ju thoni, sallallahu aleyhi wa sallam. Alternativa e vendosisë muhamedit sallallahu aleyhi wa sallam në kryet e listës së njerëzve më me influens në bot, mund të habis apo të diskutojt nga disa lezuës. Por, gjithë se si pëhonë autor i këti libri, a i, Muhammedi, sallallahu aleyhi wa sallam, është i vetëmi, këshu e ka theksuar, i vetëmi, që pati suksesin më të madhë, sinë aspektin fetar, ashtu dhe atë shekullar. Ndërsa i dyti, qëhet Bernard Shaw, një filozof angles, i cili thot, unë besoj, se njëri si Muhammedi, në themi sallallahu alaihi wasallam, me sinceritetin eftesis të ti, si kur t'ja jepnim sot në dorë pushtetin e mbarë botës, do të shiknim se si a i do t'a drejtonët e, drejt, suksesit, dhe do të realizonët e pashen dhe lunturin e shumë kërkuar. Kjo është Muhammedi sallallahu resim. Kjo është blersimi i jo besimtarve. Për te, thash i jo besimtarve, objektiv të paanshëm, të drejtë dhe jo atyre ziliqar e qëllim keqë, që shpifin daj figurës në dritur të Muhammedi sallallahu sallam. Pojë përfundoj emisionin e dytë, kushtuar moralit profetit alayhi sallatu selam me të njëjtën lutje me të njëjtën lutje që veti dërguari allahut sallallahu alaihi wasallam i është lutur zoti i tij me shpresën e madhe tek allahut subhanahu te ala se allahut do ndajpërsëroj këtë lutje nga se një lutje artikuluar në këtë formë është më pranë mundësisë për tu pranuar allahumma Allahumma ahsin khuluqana kama ahsanta khalqana. Një lutje shumë e shkurtër, por tepër domethënëse. O Zoti ynë, përsosë sjelljen dhe moralin tonë sikurse ke përsosur fizionomin pamjen tonë të jashme. Allahumma amin. O Zot do të përgjigjë. O Zot, na udhëzoj drejt sjelljes më të mirë dhe moralit më të lartë. Askush përveç Teje nuk udhëzon drejt sjelljes më të mirë dhe moralit më të lartë. O Zoti Yn, na largon nga morali i keq dhe vështet e ulta. Askush përveç Teje nuk na largon nga morali i keq dhe vështet e ulta. Të lutemi o Zot, na bashko Me profetin të të dashur, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam njeri unë me moral më të përsosur në gjenetin firdevus. Të lutëm jo o zotë në bashko me ta. Dhe gjithë dhejzërit e ti profet, dhe gjithë besimtartë e drejtë të të gjitha kohrave e njerëzit e mirë, të të gjitha kohrave, o sallallahu, ala nëbihina Muhammed, u ala alihi, u sahbihi, u sallam e të slimën këthira, u alhamdulillahi, rabbil alamin, As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu